Minalah Acara selanjutnya, langsung saja kita masuki dalam acara puncak kita pada hari ini. Tausiah subuh dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan disertai dengan doa yang akan disampaikan langsung oleh guru kita, Al Ustadz Haji Abdul Somad LCMA kepada Ustaz tempat dan waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh wa wa Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alami Berselawat kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Menghormati orang-orang yang dimuliakan Allah, kewajiban setiap orang beriman. Para habaib, para ulama, para cerdik pandai, bapak bupati, bapak wakil bupati, bapak wali kota, bapak ketua anggota DPRD, bapak danrem, bapak danlim, bapak kapolres hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar yang kecil tak disebut nama. Insya kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wataala. Hari ini yang paling kaya adalah orang yang solat di masjid Salman Al Farisi. Rakaat Al Fajri dua rakaat kau subuh. Kau ramenah dunia wa ma fiha lebih baik daripada dunia dan seisinya Siapa yang tidak kau beliah subuh dialah orang yang paling fakir yang meninggalkan dunia dan seisinya Alhamdulillah jangankan qabliyah subuhnya solat subuhnya pun sudah kita laksanakan Alhamdulillah mungkin ibu-ibu berkecil hati tadi karena ketika solat laki-laki semua dalam masjid laki-laki semua di sob pertama tapi ternyata Allah Maha Adil selesai solat perempuanlah di sob pertama makanya jangan pernah berkecil hati bersusah hati bermurab durja Karena ada semua, ada saatnya Ada saatnya susah, ada saatnya senang Ada saatnya di depan sob Ada saatnya di belakang sob Ada saatnya di belakang imam Ada pula saatnya di depan imam Kapan itu depan imam, solat jenazah Makanya orang yang sombong Yang tak pernah mau di belakang imam Angkuh dipanggil imam Ayya ala salat Apa kata dia? Kau ada duluan lah Nanti sampai masanya Imam ni baik hati Kau tak mau di belakang aku tak apa-apa Tapi sampai masanya nanti kau di depan aku Langsung ampat takbiratul gihram Allahu Akbar Fatihah Allahu Akbar Anak bertanya Mak kenapa itu empat Dulu satu dia tak mau empat langsung dikasih Bila saya sholat jamanan ditanya Apakah jenazah ini baik semua menjawab, baik, untung saya tak ada di sini. Kalau saya ada, baik, tak baik. Kenapa? Duduk tak mau sholat berjamaah. Rupanya begini orang, ini langsa apa Aceh Tamiang? Orang langsa banyak juga datang. Begini rupanya orang Aceh Tamiang bergabung dengan langsa kalau sudah sholat subuh berjamaah. Tadi sempat saya bingung, ini idul atau Idul fitri. Kalau idul Adha banyak orang ramai, tidak ada yang dia tunggu. Apa itu? Daging kurban. Ini tak ada yang ditunggu. Ada pembagian sarapan ini. Ada absen ini. Kerana saya pernah juga datang ceramah berkumpul PNS 3.000 orang. Saya penuh ceramah. Masya Allah ramai. Selesai sholat, rupanya absen. Tapi di Aceh Damiyang tak ada. Semuanya karena kerelaan. Padahal malam tadi sudah merimpah ruah. Bayangan saya menengok malam tadi sudah ramai penuh tanah lapang. Ini subuh paling tiga sofa aja. Rupanya subuhnya lebih ramai lagi. Kita tengok nanti yang ketiga kajian doa. Kalau ramai juga, memang masya Allah. Inilah ciri-ciri negeri Balgatun, Payibatun, Warapun, Kafur. Negeri akan dibukakan Allah pintu rahmat dan barokah insya Allah. Amin. Ya robbal alamin. Tadi protokol mengatakan pusat Somad tahu dalam rangka Maulid Nabi. Ya, ini bulan apa ini? Angka peringatan maulid Nabi Setahu saya maulid Nabi Itu kan bulan Rabi'ul awal Rupanya maulid Nabi di Aceh kami yang unlimited edition Jadi kalau ada orang mengatakan kami mengenang Nabi di bulan Rabiul Awal saja tidak benar. Setiap hari kita mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul. Saat an anak lahir akikah mengenang Nabi. Saat an anak walimah mengenang Nabi. Saat malam berinai, malam meminang, malam akad nikah mengenang Nabi. Kenapa begitu? Selalu dibaca syair Al-Barzanji. Masih dibaca syair Barzanji? Masih. أبدا دي بسم الله تلاهي مستغفر فيض البركات على ما أنا له وأولاد بسم الله الرحمن الرحيم الجنة ونعيمها salallillaihi wa sallim itu tidak hanya dibaca pada Rabiul Awal pada saat mengayun anak itu dibaca beda dulu sama sekarang dulu dibaca itu dari awal sampai akhir tapi sekarang begitu dibaca dua halaman langsung datang panitia dari dapur Langsungnya potong saja lah, jangan panjang-panjang, siapkan langsung walamma, kenapa keyboard tunggal sudah siap. Walamma ta'amma min hamlihi syahrani ala asyuril akwalil marwiyyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu abdullah langsunglah tergerak. So Allahu ala Muhammad sallallahi wa yang dipanggil marhaba ya nurulaini yang keluar cucu dari kamar. <tik> yang dipanggil marhaban Jaddul Husaini yang keluar mempelai laki-laki dari kamar. Kenapa begitu? Begitulah senangnya orang Aceh Tamian menyambut kelahiran Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tapi lain daerah lain yang dibaca Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat lain maulidnya, lain tempat lain syair yang dibaca Di tempat kita syair Al-Barzanji Tapi di Kalimantan yang mereka baca Abdiya Ulami' Di Palembang pula yang dibaca adalah syair burdah Macam-macam syairnya Itu semua dibuat oleh para ulama Ada seorang laki-laki namanya Imam al Busiri, Makamnya di Alexandria Ini Kairo, ini Mesir, ini Kairo, ini tepi laut Mediterania Satu kota didirikan oleh laki-laki bernama Alexander the Great Alexander mendirikan sebuah kota bernama Alexandria Seandainya saya membuat kota, kota itu bernama Somadiyah Kalau tak percaya, tanyalah sama alumni-alumni Al-Azhar ni Ada Ustaz namanya Fadil Rahmi, ketua ikatan alumni Al-Azhar Ada namanya Ustaz Doktor Awalu Zikri Kalau saya di Azhar cuma S1 saja, habis S1 lari, cabut LC lagi cemas, undangkan beliau doktor, S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar, kemarin lagi ada Ustaz Amri namanya doktor lagi, memang orang Aceh, maka saya kalau berada, diundang ke Aceh, grogi saya, disuruh ceramah di depan senior-senior, makanya saya belakangnya aja ya. mereka, tak nampak wajahnya, tak nampak muka ini maka nampaknya, mohon maaf, bapak, bapak. Sama ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang laki-laki namanya Al-Busiri. Dia yang lumpuh, Sudah tua. Tak bisa buat apa-apa. Duduk aja di kursi. Diambilnya pena. Diambilnya tinta. Diambilnya kertas. Ditulisnya lah syair puji-pujian menguji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia pun tertidur. Dalam tidurnya itu datang Nabi memberikan sorban. Sorban yang diletak di tengkuk. Bahasa Arabnya burdah kalau dililitkan di kepala namanya imamah kalau diletakkan di atas kepala namanya hutrah kalau diletakkan di atas tengkuk namanya burdah lalu kemudian saat itu datang Nabi meletakkan burdah di tengkuknya dan ketika dia terbangun Tiba-tiba sehat. Wal afiat dia. Barakat. Salawat. Kepada Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah syair burda. Yang dibaca. Pada maulid. Tapi di tempat kita jarang. Di tempat lain dibaca. Sallallahu Alaihi Muhammad. Marhaba. Marhaba. Diambil dari kata. rahaba, rahaba, Marhaba. Hati kami lapang. Dan datang. Hati kami lapang. Menerima kedatangan Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti daripada syair burda. Syair-syair itu dua saja. Pertama. Pujian-pujian kepada Nabi Yang kedua adalah Sejarah Nabi Muhammad maka kalau dibacakan syair al-Barzanji, syair al-Burda, syair adiba, Ad syair adhyaul nami, syair itu semua adalah memanjatkan pujian kepada Allah, memanjatkan pujian kepada Rasulullah dan mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. jadi kalau nanti ada orang bertanya, apa kalian buat maulid? Maulid itu dibaca kapan saja karena mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kenang dia berapa kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ta'ala barik ala Muhammad Al-Muhammad. Masuk masjid. Tahiyyat masjid muhammad Sekali. Qobliyah subuh. Sekali. Solat subuh. Sekali. Tiga kali. Di berapa kali? Namanya sekali sebut. Empat kali. Baru solat subuh saja. Sudah dua belas kali. Allahumma salli ala salli ala muhammad wa ala ala muhammad. Allahu bari ala muhammad wa ala ala muhammad. Qobliyah subuh. Empat kali. Solat subuh. Empat kali. Tahiyyat masjid Empat kali. Dua belas kali. Banyak orang menyebut Muhammad. Tapi yang diingatnya Rapi Ahmad. <laughs> Kenapa? Kenapa dia tak kenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betul. Kalau anaknya bertanya, "Mak, mak, mak, mak, siapa itu Muhammad?" Muhammad itu nama ayahnya Abdullah, emaknya Aminah, lahir tahun gajah. Sangatnya tanya lagi. <laughs> Dikunci langsung. Maka belilah buku sejarah, sejarah nabi, Qashasul Anbiya, nabi-nabi. Ada buku bagus judulnya ar Al rahik Al-Makhtum. Ar-Raik al al-Maktab, bestseller buku terbaik tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh pustaka Al-Kausar. Saya beli empat puluh Kalau harga naik, saya tak tanggungjawab. Sudah beli? Saya sudah beli Pak Ustaz. Alhamdulillah. Mana bukunya? Ini masih sampul plastik. Belum dibuka lagi. Buka lah. Saya pulang dari Mesir, singgah di Jakarta. Numpang tidur di rumah kawan Saya tengok ada novel di atas lemari Saya tanya, berapa lama kau baca novel ini? 200 halaman, baca maghrib sampai subuh khatam Tak tidur malam Apa judulnya? Ayat-ayat cinta Siapa penulisnya? Kakak kelas kami, Habibur Rahman L. Sirazi Ternyata kalau sudah cinta Sampai tak tidur sampai subuh Begitulah kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Subuh ini kenapa melimpah ruah datang Bukanlah kerana cinta kepada Ambul Soman Tapi kerana cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada nabi tapi cinta juga kepada keturunannya siapa itu orang yang kita panggil al habib satu orang habib diambil dari kata hub cinta habib orang yang kami cinta cucu cicit keturunnya habaib dan mereka ikut datang sampai ke samudra pasai kerajaan aceh datang dari jazirah arab datang dari india sampai kemari maka negeri ini negerinya para abu negerinya para ulama negerinya para wali allah negerinya para habaib beruntung bertuah bapak ibu dilahirkan di sini Andai dulu boleh request Abdul Somad, kau mau lahir di mana? Tentu saya mau minta lahir di Nangroe Aceh Darussalam. Tapi kan tak bisa dipesan, Abdul Somad. Ada kehidupan yang tak bisa kita pesan. Kau mau jadi orang apa? Kau mau lahir di mana? Kau mau bersuku apa? Itu tak bisa dipesan. Apakah dulu datang malaikat bawa kertas multiple choice? Kau mau jadi apa? A Arab, B Batak, C Cina. Tak ada. Itu semuanya kehendak Allah. Tapi untuk datang solat subuh atau tak datang, itu pilihan kepada kita. Kau mau datang solat subuh atau tak datang? Kau mau dengar pengajian atau tak dengar? Maka yang subuh ini datang kemari, ini sudah berjihad melawan kantuknya. Allahu Akbar. ngantuk inilah yang paling berat. Kenapa begitu? Sayang ngantuk tadi. Makanya kalau ada kawan ngantuk sebelah, cara ngusir setannya teriak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena ketika Allahu Akbar diteriakkan, lahirlah setan itu tunggang langgang lintang tukang. Hadisnya Sahih Shahih Bukhari, ketika azan dikumandangkan, setan lari wa ana sampai terkentut-kentut. Naham. Rupanya setan itu terkentut juga tentut bahasa Arabnya dua, kalau berbunyi doratun, tak berbunyi fusa'un tapi berbau tak berbau tak ada karena semuanya berbau hebatnya bahasa Arab berbunyi doratun, tak berbunyi fusa'un, makanya cari muazin yang suaranya paling nyaring wawaballahu wawaballahu wawaballahu ini kadang solat kita di masjid tepi jalan mendengar <Suluh> azannya khawatir kita sakratul wawab <Suluh> Allah Kata setan ini serius atau tidak Itu kalau serius satu cabut Kata ya, serius tahu salah Tapi subuh ini luar biasa Imam ayat bacaannya Masya Allah Azarnya luar biasa Jamaahnya luar biasa Penceramahnya biasa di luar tapi yang dimuliakan Allah SWT Apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad? Tiga. Pertama Apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad? Banyak disebut. Orang Kalau sudah cinta banyak disebut. Maka Hati-hati bapak-bapak. Kalau cinta Pada yang lalu masih dibawa sampai sekarang Tersebut waktu tidur malam. Oh sayang hmm, Dia ambil bini teh panas ya Jangan lagi diingat-ingat dia Buanglah mantan pada tempatnya Buka HP, cari nama dia, select. Ambil FB, cari nama dia, unfriend. Jangan lagi diingat. Ini tak ada angin, tak ada hujan. Astaghfirullah. Kenapa bang? Ingat mantan. Maka yang diingat itu Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Solat. Allahuakbar. At-tahiyatul mubarokatusholawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa Asyhadu an asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Sebelum salawat, tiba-tiba api bergetar. Trrrr. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi, warahmatullahi, salawat, tiba -tiba lupa. Assalamualaikum warahmatullahi batal salat. Kenapa salat batal? Karena lupa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jumat. Naik kotel berapi-api. Alhamdulillah. Ya amanu Allah di dalam amanat takut Allah. Musibah mana musibah takut Allah. Muslimat. Lupa mengucapkan salawat. Jemaah ya, tak ada ingat. Kena semuanya. <laughs> Datang ibu-ibu masuk dari pintu. Pak Khatib, kau ulang balik khutbah. Kau lupa membaca salawat. Oh iya, kata Khatib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa ibu yang ingat? Ibu itu dari tadi menunggu solat selesai. Karena dia mau solat sehubur. Dengarnya lama. Betul khatib ini. Salah pulaklah dia. Majlis Itulah hebatnya solawat luar biasa doa doa kalau tidak ada solawat tergantung tak sampai kepada Allah Kerana Muslim menyebut nama Dia Muhammad maka dibacalah Alhamdulillahirobbilalamin ma wa al was salatu wasalamu ala segi Muhammad. Tadi doaku nampak ada tak? Allahumma ahlina fiman nadain amin wa alfina fiman afain amin wa ta'allana biman ta'alain mana salawatnya? salawatnya di ujung wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabi lumbiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam itu dibaca jahar wa sallallahu bagi yang tak membaca jahar sir tak apa-apa gerak-gerakkan aja mulut Mengapa anak-anak kecil datang subuh? Itu anak kecil datang. Itu anak kecil datang. Kenapa anak kecil bisa datang subuh di Masjid Salman Al-Farisi? Si. Kerana dulu waktu mengandung anak, ibunya sambil bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Garang Muhammad. penting juga. Begitulah anak-anak sekarang banyak yang tak lagi mau datang ke masjid. Diajak ke masjid, tak mau Datang pun ke masjid, lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Emaknya datang bertanya ke saya, Ustaz Soman, mengapalah anak saya ni tak mau dibawa ke masjid, kalau dibawa pengajian saya malu lari-lari. Jangan tersinggung ya, Bu. Iya. Mungkin dulu ibu waktu dia hamil tak berselawat. Bagaimana betul, Pak Ustaz? Dulu waktu hamil apa selalu dibaca? yang racun sama kucing kawasan. Ha, betul? Maka beruntunglah ibu yang bapaknya berselawat beruntung wapak yang ibunya berselawat orang Arab pergilah ke Makkah, ke Madinah lalu nampak orang Arab sedang berkelahi eh dia ya ah tarik langsung jenggotnya Allahumma sallallahu alaihi wa langsung marah dia tarik aja jenggotnya langsung Allahumma sallallahu di sana sallam disana, tempat kita jangan gak percaya tarik lah Allahumma sallallahu langsung keluar tumbuk apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu maka banyak-banyak berselawat banyak banyak berselawat. habib satu hari berapa kali berselawat lima kata anak ustaz lima sikit betul rupanya tak selawatnya satu hari lima ribu kan Siapa dia Habib Munzir Al Musawa yang majlisnya teramai di Indonesia. Kalau sudah dia majlis solawat ratusan ribu orang datang. Orang heran apa magnet ini. Maklidnya apa yang membuat orang datang? Padahal majelisnya biasa saja Rupanya di dalam diri itu satu hari 5 ribu salawat Makanya berselawat Pakai tangan salawat tak bisa 5 ribu Paling banyak salawat pakai tangan 33 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 222, 232, 242, 252, 262, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33 Paling banyak bisa berselawat dengan tangan 33 66 99 lewat 100 error, makanya belilah tasbih, tapi sekarang banyak orang beli tasbih, yang memakai tasbih itu Toyota Avanza Dari hard shoes tergantung di kaca spion, balik dari sini, cabutlah tasbih itu, kasih tahu mobil kau dah lama betul bertasbih kan, tiap ya Eh, ampunlah dengan tasbih. Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Muhammad wa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Habibah pelan. Ini kadang saya tengok orang pegang tasbih ni goncang sekali petih lima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nanti balik dari sini belanja ke pasar nah, datanglah kawan mulai ngajak gerumpi eh hey, tahu anak si itu hamil tiga bulan tak ada lakinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al Muhammad Allahumma salli ala, Muhammad, al Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, al Muhammad sedang bawa motor banyak-banyak mandir -banyak sedang nyetir mobil tak ada kawan dan banyak utang Allahumma salli ala Muhammad, al Muhammad Allahumma salli ala Muhammad, al Muhammad saya bangga melihat ada orang pakai sepeda motor pakai helm Tengok mulutnya komat kami. Astaghfirullah, Masya Allah. Rupanya dia bertasbih. Astaghfirullah, aku tak bertasbih, aku tak berselawat. Dia berselawat. Um, saya tanya, itu dia berselawat? Tidak apa, Ustaz. Tengok handphone di sampingnya. Masya Allah, berolong-olong. Kenapa Ibu yang dimuliakan Allah Taala. Subuh ini yang mau saya sampaikan tiga. Pertama, apa tanda cinta kepada Nabi banyak-banyak bersolawat. Bersolawat. Apakah bersomat? Bersomat bersolawat banyak banyak bersolawat mansola alayya salatan siapa yang bersolawat kepadaku satu kali satu pasal oh ya satu kali Sallallahu anhihi anshar dibalas Allah sepuluh tingkatan kebaikan. Wahatuan anshar sayyidat ditutupi sepuluh kesalahan. Warufin Allah anshar darajah dinaikkan sepuluh derajat tingkatan. Ustaz samad mana hebat istighfar sama selawat lebih hebat istighfar. Kalau kau istighfar hanya dapat ampun dosa, tapi kalau kau berselawat, sepuluh dosa diampuni, sepuluh kebaikan turun dan sepuluh derajat dinaikkan. Siapa yang berselawat, derajatnya naik? Mana buktinya? Nih, saya baru berselawat berapa kali sudah naik derajat kan? karpet merah bro ini <laughs> memang jarang saya biasa paling teramanya di atas kursi ini langsung bagi karpet merah ini orang level-level VIP aja nih very very important person Bapak Ivi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama cinta kepada Nabi banyak berselawat kalau sudah cinta, ada seorang laki-laki jatuh cinta. Nama perempuan yang dia cintai itu namanya Laila. Nama laki-laki itu namanya Qais. Karena gila dia maka disebut dengan Laila Maj. Laila Majnun, tergila gila pada Laila. Sampai akhirnya bapaknya membawa dia ke tepi Ka'bah, berdoa di dinding Ka'bah. Itu salah seorang yang sembuh karena doa di samping Ka'bah. Namanya Qais. Kejadiannya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya suatu hari orang bertanya kepada Qais. Qais, ya. Yeah. Adunyaduridu amlaylaturidu amidunyawa mafitawaya ha. Kalau kau disuruh memilih mana yang kau pilih? Pilih dunia beserta isinya atau layla? Kau pilih mana? Apa kata Qais menjawab? Lagubaruni alihah ahabuillaywa ashfalipalwaha. Debu yang menempel di selop layla lebih kucinta daripada dunia dan seisi. Masya Allah. Debu menempel di selop layla walaupun sewaktu dah masuk parit tiga kali lebih ku cinta daripada dunia dan seisinya memang Al-Hubba Yu'ami wa Yusim cinta membuat orang tuli, buta dan bisu kadang kita heran, kau cinta betul sama dia? iya, apanya yang kau tengok? aku pun tak tahu kalau masih beralasan bukan cinta na'wan. Sampai tergila-gila. Apa kata ulama bersyair dengan syair Qais? Kalau cinta kepada makhluk begitu hebatnya. Apalagi cinta kepada sayyirina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wa Jangan heran kalau ada menengok bapak-bapak berjubah tiap hari. Kerana dia cinta kepada Nabi. Maka dia pakai jubah terus. Kenapa ustaz tak pakai jubah? Saya khawatir. Kalau tak pakai jubah, di mau ah maaf datang, payah saya lari bekerja. Dan kalau pakai sarung ini mudah, pakai sarung lebih payah. Pausa. Celana panjang ada di dalam. Jangan heran kalau menengok ada orang berjenggot panjang. Kenapa? Karena dia cinta kepada Nabi. Karena Nabi berjenggot. Ustaz belum tumbuh. Nih. Jangan heran kalau mending ada orang bersorban. Kenapa? Karena dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya sudah dipasangkan sorban oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki pakai okay, sorban. Di Makkah dipasangkan sorban, kami pun memotong. Begitu dipasang sorban, hidung hilang. Cinta, kalau sudah cinta, tengoklah anak-anak yang cinta kepada anak fangki. Ini yang kedua apa cinta kepada Nabi apa tanda cinta kepada Nabi banyak salawat yang kedua apa tanda cinta kepada Nabi mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pakai baju putih sunnah pakai sorban sunnah berjenggot sunnah minum tangan kanan sunnah minum duduk sunnah makan korma tujuh butir pagi sunnah nah, ini sunnah semua tapi kadang orang ni sunnah semua tak ada dia buat. Salat duha tak mana? Salat tahajud tak mana? Salat tuhan tak, tak mana? Giliran bebini dua, baru sunnah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka ikutlah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuklah surat subuh berjamaah ini sunnah. Surat Qabliya sunnah. Hanya saja sunnah ini ada yang wajib. Namanya sunnah, tapi ada yang wajib. Surat subuh berjamaah wajib, tapi ada yang sunnah dikerjakan berpahala tak dibuat tak apa-apa tapi ada yang tak boleh diikut apa itu Nabi meninggal makamnya langsung di kamar tempat tidur eh, itu tak boleh kita laksanakan jangan aku mau ikut Nabi nanti kalau aku mati kuburkan makamku di bawah tempat tidur aku oh, tak bisa karena nanti kalau rumah itu mau dijual siapa yang mau beli dijual rumah 20 juta saja tapi ada makam di kamar jadi tidak semua perbuatan Nabi itu diikut ada perbuatan yang dah layak diikuti, ada yang tidak diikuti. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakadakan alaqomfir asulillah uswatun hasana. Curi tauladan yang baik. Bagaimana dia solat? Bagaimana dia berzikir? Bagaimana dia beristighfar? Aku minta ampun kepada Allah sehari semalap. Miatamara seratus kali aku beristighfar. Pada dosanya sudah diampunkan Allah. Seratus kali dia beristighfar. Kita berapa kali? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tiga kali berhenti langsung sambil hati. Ah langsung. Ya sebentar. Ya sebentar. Ya assalamualaikum, assalamualaikum. Mana pula bisa istighfar sambil HP? Sebelah kanan megang tasbih, sebelah kiri megang remon. Mana abad kejayaan tadi? Mana maha tadi? tak bisa begitu istighfah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya meleleh air mata kenapa ibu sedihkan suami suamiku mati pak ustaz sedihkan dia meninggal tak harta warisan satu sikit <laughs> Ainani ada dua biji mata layarnya suhu menar. Ada dua biji mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama, Ainun baca Firman al Mata yang menangis karena takut kepada Allah, takut neraka, takut azab mungkar nakir, takut azab kubur beli air mata. Tapi kadang orang ni diajak etikap tak menangis, diajak baca quran tak menangis, diajak pengajian tak menangis, diajak mawasah tak menangis. Giliran nonton Maha Berata, khabikat jika digam, kucuk kucut <tik> tahi. Dua. Maka yang bergadang di tengah malam. Nabi sholat Allahu Akbar. Nabi sholat malam. Hatta-hatta fattar kodamahu. Sampai bengkak kedua kakinya. Datang Aisyah bertanya, Ya Rasulullah lima fa'al tahada. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa sholatmu sampai bengkak kaki? Kenapa kakinya bengkak? Kerana tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Kerana ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Kita pun tak tahu. Apa yang dia baca? Surat Al-Baqarah, dua juz, empat lembar. Siapa yang mau mencoba, nanti malam sholatlah dua juz, empat lembar. Tengok, insyaAllah turun darah ke kaki, bengkak kaki. Ustaz pernah bengkak kaki? Pernah. Kapan? Waktu naik pesawat umroh. Saya enggak hafal surat Al-Baqarah, Pak Ustaz? Buka HP, Quran digital. Boleh sholat tengok Quran? Boleh. Mana dalilnya Zakwan? Zakwan sholat tengok mushaf? Boleh. Tapi HPnya non-aktifnya. Ya kan nanti masuk tempat Ya sebentar Tak tahu solat Nah Coba solat Al-Baqarah Kalau mau coba Begitu Nabi SAW Kenapa kau salat begitu lama ya Rasulullah Padahal dosaku sudah diampunkan Allah Apa kata Rasulullah Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur Ternyata menjadi hamba Allah yang bersyukur tak cukup Subhanallah walhamdulillah Menjadi hamba Allah yang bersyukur tak cukup Alhamdulillah wa syukurillah. Menjadi hamba Allah yang bersyukur tak cukup. Allah SWT menjadi hamba Allah yang bersyukur adalah dengan ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Kuku pendek. Nabi itu tak ada kukunya panjang. Saya kalau sudah menengok perempuan kuku panjang, pakai kutek pula itu. Di atas belik kutek, di bawah belik daki. Bagaimana kuku panjang cebok tangan kiri? Patutlah bakwannya enak. yang amat Umar Nabi Muhammad enak aja minum tangan kiri. Minum tangan kiri napa nya simpel sederhana. Idza akala ahadukum fali'kul biyamini. Kalau kamu makan makan pakai tangan kanan, kalau minum minum tangan kiri. Kenapa? Ya Karena setan ya'kulu bi Karena setan minum pakai tangan kiri dan makan pakai tangan kiri. Jadi yang makan minum pakai tangan kiri itu Saya Setan. Makanya kalau nampak orang minum tangan kiri awajakan air kursi Allahu Akbar. Jangan kau baca kan, setan kau Saya so, pun dikritik orang ustaz ini pencerah, minum kok pakai tangan kiri, mana gambarnya nih dikirimnya gambar, rupanya HP pakai HP mirror HP mirror, itu kalau kita tangan kanan nampak tangan kiri, itulah fitnahnya HP nah, jadi jangan percaya betul sama HP kecuali hape yang sungguh ni, ini hape baik-baik semua Samsung, Panasonic, Apple yang di kunyah sebelah tu itu baik-baik semua kerana dibawa ke jalan Allah Subhanahu SWT ikutlah sunnah Nabi Muhammad perempuan berjilbab panjang itu ajaran Nabi, sunnah Nabi disuruh ibu polwan pakai jilbab, bangga. berapa? bayangkan itu ini sudah lah tak polwan tak pernah boleh jilbab nah, Ah, tidak, tidak. Ibu tentara pakai jilbab, istri polisi pakai jilbab. Ini baru istri Hansip enggak tahu pakai jilbab. Oh, maaf, Hansip jangan di itu pakailah jilbab panjang. Jilbab panjang itu gimana modelnya, Pak Ustadz? Kalau kalian tak tahu bagaimana model jilbab panjang, datanglah kalian ke Aceh Tamiang. Nampak, tengok panjang-panjang. Sudah -panjang, pagi nih aja, mohon kerana jilbab ni macam-macam sekarang modelnya ada namanya jilbab pasrah tapi tak rela belakang aja tutup, muka terbuka sikit udahlah terbuka, panjang rambut dimuka dikeluarkan, kuning pula ujung anak bertanya, mak, mak, mak, mak itu kenapa kuning rambut pantai tu ujungnya? kena kencing kuda ada pula jilbab ni namanya jilbab sakratul maul kain panjang 2 meter, ah dililitkan di leher dia yang makan awak yang khawatir Kemudian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh saya harus buka pula ke sana. Tak nak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Banyak-banyak berselawat. Apa tanda cinta kepada Muhammad? Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Yang keempat, apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Jaga warisannya seorang nenek memegang selendang memegang sapu tangan sapu tangan yang sudah lapuk cucunya datang bertanya kenapa sapu tangan itu nenek pegang kan banyak sapu tangan yang baru bukan sapu tangannya cu tapi ini pemberian datumu 70 tahun yang baru ada cerita kisah dibalik sapu tangan itu sorban ustaz itu tak cerita apa, -apa. <laughs> Jadi ada cerita di balik itu semua. Ustaz Somar biasa cincinnya kecil-kecil. Ini kenapa besar betul? Ada cerita di balik ini. Ini solar Aceh. Dari mana? Aceh Tamiah. Karena sejak itu dia pun takbirnya semangat. Allahuakbar. Bukannya mau tunjukkan itu. Tadi ada cerita di balik benda, maka siapa yang sayang? Ini kan bangunan biasa, ini bangunan biasa, ini bangunan luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah tinggalkan ini. Siapa yang meninggalkan ini, maka satu kampung dikuasai oleh setan. Tapi saya tidak perlu ceramah. Berceramahi orang Aceh Dami tentang solat berjamaah sama dengan menggarami air laut mengajar itik berenang. Tadi mau saya buat judul ceramahnya Sholat berjamaah Tak perlu mubazir karena di Aceh kami yang Orang sholat berjamaah Melimpah ruah Sampai ke luar sof Masuk tadi kami Sof sudah diatur di luar Masya Allah Datang sholat berjamaah Luar biasa Yang sehat Yang sakit pun Tak perlu khawatir Kenapa? Karena ada pos kesehatan Dibuat oleh bapak-bapak Atau polisi Capeng krisan Bukunang-kunang Masuk dalam Disuntik langsung apa maknanya solat berjamaah di Aceh Tamiang ramai luar biasa kalau mau tahu kapan Palestina bebas dari jajahan Israel tengoklah solat berjamaah melibah ruang nanti ambil drone mana drone tadi naikkan ke atas maksud gambar tunjukkan begini orang Aceh Tamiang rupanya kalau solat subuh berjamaah Allahu Akbar Allahu Nanti kalau kawan-kawan yang di Jakarta nanya, Di mana nih? Di Masjid Salman Al-Farisi. Di mana? Jalan Kelangsa dari Aceh Tamiah. Oh, ramai di masjidnya. Iya. Dalam masjid, kosong keluar semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Sekarang, kadang kita kalau masuk ke dalam masjid, saya pernah musafir perjalanan panjang naik mobil, berhenti ke dalam, saya tengok, bapak itu yang azan, bapak itu ikhoman, bapak itu jadi imam. Kalau tak ada kami singgah, dia sendirilah. Tapi kadang imamnya hatinya baik, walaupun dia sendiri tetap juga dia imaman. Usol di foto subuh, Irak ini adaan imaman. jelas jelas makmum tak ada pak, makmum bapak tak siapa. Nanti nisel belakang. Allahu Akbar. kata, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia sendiri, Amin. Tak ada makmum di belakang. Bangkit dia dari rukuk. Eh, Tiada sesama Allahul liman dah. Allahumma hadina fi man hadait. Tak ada juga. Sampai akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tak ada. Jin-jin Islam saja yang jadi ma'am. Laki-laki sholat berjamaah ke masjid. Kalau ada laki-laki tak ke masjid, sholat di rumah, laki-laki solehah. Datang sholat berjamaah ke masjid. Bangga kita subuh ini. dan dim ke masjid. Dan Rem ke masjid. Kapolres ke masjid. Ibu Pol ke masjid. Ini orang-orang berseragam datang ke masjid yang hebat datang ke masjid bapak bupati ke masjid wakil bupati ke masjid dpr ke masjid padahal selama ini banyak orang ngejek saya dengar ada ustaz ceramah bapak-bapak ibu-ibu pejabat-pejabat polisi tentara nanti di akhirat masuk ke dalam surga akhirnya jamaah heran kok mereka masuk surga apa kata malaikat studi banding aja. Tapi kenyataannya tidak. Kalau kalian mau menyaksikan orang munafik dengan tak orang munafik, tengoklah dia sholat subuh berjamaah. Kalau dia sudah sholat subuh berjamaah, bilang kemunafikan dari dirinya. Kenapa? Karena sholat subuh berjamaah itu adalah tempatnya melawan kandok jihad yang paling berat. Maka saya bangga menengok anak-anak muda pagi ini. Kadang kita dulu, dulu, dulu, dulu, sholat subuh berjamaah tuh yang sholat orang-orang yang lintai mereka mau. Banyak pelabatku daripada ayat ini. Melahir, tapi sekarang semangat salat subuh berjamaah ramai. Anak-anak, anak-anak umur tujuh tahun, 8 tahun, 10 tahun salat subuh berjamaah. dapat pelak tegak berdiri mendengar ustadz berceramah. Masya Allah, luar biasa mereka ini akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa 20 puluh tahunnya akan datang kalau di masjid masih ada anak lari-lari, di masjid masih ada anak lompat-lompat, di masjid masih ada anak teriak-teriak, berbahagialah karena masjid itu tetap ada salat berjamaah 20 tahun yang akan datang. Tapi kalau masjid itu sudah sunyi, sepi, alamat kapal akan tenggelam. Masjid Salman Al-Farisi masih tetap akan tegak berdiri Masih tetap akan agak sholat-sholat berjamaah Dan mereka nanti akan menjadi ketua masjid Tahun 2038 mereka akan menelpon saya ke Riau Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz dulu pernah datang ke masjid kami tahun 2018 ya, 20 tahun yang lalu Ustaz ya, Kami mau undang Ustaz acara maulid bisa datang ke Aceh Tamyang <laughs> InsyaAllah Tapi kami mau meyakinkan apa betul nih Ustaz Somad Iya Masih hidup lagi Ustaz Masih lah <laughs> Tak payah dibualkan Allah swt kebahagiaan yang luar biasa adalah ketika solat subuh berjamaah Nabi selesai solat kadang-kadang Nabi mereng ke kanan itulah mengapa imam kadang habis solat miring ke kanan anak bertanya mak, mak mak mak kenapa imam tu miring ke kanan rumah dia sebelah kanan Nabi miring ke kanan karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan tapi ada kalanya Nabi menghadap ke jamaah kenapa Nabi menghadap ke jamaah sekarang ada imam habis solat menghadap ke jamaah tapi dia menunduk. Kenapa? Dia, dia grogi, makmum, melotot. <SILENCIO> Nabi kalau jadi imam, dia menghadap ke jamaah, dia bertanya satu-satu, <SILENCIO> Acahidun fulat! Acahidun fulat! Acahidun fulat! Mana si fulat? Mana si fulat? Mana si fulat? Kenapa tak sholat subuh berjamaah? Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan. Saya ketua masjid, dekat rumah saya masjid, saya jadi imam, tak pernah saya selesai sholat, saya tanya, mana pa'an? Mana pa'an? Mana pa'an? Kenapa tak usah tanya? Saya tak ada jabatan. Kalau saya tanya, jamaah jawab, dia tak ada. Emang usah mau apa? <SILENCIO> Tapi kalau bupati jadi imam, Pak Dandim jadi imam, Pak Danrem jadi imam, Pak Bupati gubernur wali kota jadi imam, selesai solat mereka bisa tanya, "Mana nih? Mana kepala kantor? Mana kepala badan? Mana kepala dinas? Mana kepala, Mana intan kepala?" Dia ada kekuasaan inilah yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka hidupkan masjid ramaikan rumah Allah bentarkan musuh kita tidak pernah menakut-nakuti orang tapi kalau begini ramainya orang yang mau macam-macam hati-hati juga dia orang yang mau buat macam-macam dia tengok jangan macam-macam semua orang Islam makanya waktu hari raya kurban itu istri dibawa anak dibawa Nabi membawa Aisyah Adi membawa Fatimah, Sayyidina Hassan, Sayyidina Hussein Dibawa untuk apa? Syiar ramai Apa kata mereka yang mau macam-macam dengan kita? Jangan macam-macam dengan orang Islam Tengok itu, memang sholat subuhnya tak banyak Tapi kalau bagi-bagi daging kurban, ramai juga Apa kan? <tuh. tuh. tuh>. yang dibeliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dengan syiar ramai, sholat subuh berjamaah Cepang enggak? Ketika saya sholat subuh berjamaah di salah satu masjid Datang anak-anak muda pakai jaket Ngajak saya foto Ustaz Somad, kami mau foto barang sama-sama Iya, -sama. apa namanya? Jaket Komunitas Pejuang Subuh Mantap Pejuang Subuh, Pak Suhur tak datang Kenapa anak-anak ini kata iklan Pejuang Subuh? Suhur kenapa tak datang? Kami di kampus, Pak Oh, saya sangka Subuh saja Rupanya mereka pakai gelah jaket ke saya Pakai jaket ini, Pak Ustadz Pakai foto Lalu saya foto <tusat> Kenapa? Nah, jaketnya dibuka, Pak Ustadz Untuk <itu> foto saja <tusat> Di Jogja gitu juga. Ini masa kebangkitan anak muda sekarang. Di Jogja gitu juga. Habis acara sholat subuh, datang beberapa orang anak muda. Pakai jaket kosong. Saya pun pakai. Tulisan di belakang. Born to ride, ride to jannah. Lahir untuk mengendara. Mengendara menuju surga. Motornya mana sih? Jaket aja dulu kosong. Pakai lah. Saya Pakai. Pas mau masuk pesawat, sampai ke airport, masuk pesawat. Semua orang senyum. Kenapa? Pakai jaket motor-motor tak ada. Saya buka balik, masuk ke kopor. Sampai di bukan baru, rupanya gayung bersambut. Datang anak-anak muda. Ustaz Somhat, kami anak geng motor mengundang Ustaz pengajian. Kapan? Pagi bisa? Pagi saya ngajar. Sore Pak Ustaz? Sore pengajian ibu-ibu berit -ibu yasin. Malam Pak Ustaz? Malam pengajian di masjid Raya. Kapan misalnya Pak? Jam 3 malam. Oke okay, Pak Ustaz? Rupanya anak-anak muda pantang ditantang, jam tiga, kok siapkan yang tiga? Kami biasa, nongkrong-nongkrong, jam tiga matang. Ah, mereka tanya pula saya, Ustadz, nanti kami jemput, tapi Ustadz jangan pakai mobil. Ustadz bisa bawa motor? Mau ditesnya saya. Hmm, kalian siapkan aja, siap saya bawa lah. Tapi jangan lupa, tetap pakai helm, yakinkan klik, baru jalan. Itu dia mata, -mata. Kalau tamat tang ustaz depa bukan ajian tak pakai helen. Ah, tetap Sim tetap saya bawa. Mana datang nak polis sini dia. Ya tam ustaz tak mau pakai. Begitu ditangkap prit buka langsung. Allah, akbar tabu subhanahu wa <tuh>, taala. Kata pak polisi mengaku setan. Kalau lihat baca ayat kursi aku apa yasin itu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka ini kebahagiaan. Kenapa anak-anak muda? Kalian yang gadis-gadis yang gadis-gadis, yang cantik-cantik, kalau mau mencari suami yang soleh, ah yang soleh yang subuh ni. Nah, Cari lah nanti. Betapa indahnya ketika anak bertanya nanti, nanti 10 tahun akan datang. Mama, mama, mama, di mana jumpa papa dulu? Saya panggil papa. Awak makan sambil belajar ni. Bilayah aja lah. Umi umi umi gimana jumpa ayah cards, dulu jumpa ayah kau di Masjid Salman Al Farisi acara butuh pengajian subuh siapa penceramahnya ada ustaz penceramah dari Riau Utara Somat namanya mana ustaz tu sekarang udah mati di makan jengkol waktu itu kami pengajian ramai pas mau pulang hilang sama pas lagi cari-cari cari-cari berlaga kepala kami sama kepala ayah Betapa indahnya cerita itu. Anak pun tersenyum. Sekarang banyak ibu tak bisa menjawab pertanyaan anak. Mama, mama, mama, mama. Di mana jumpa ayah dulu? Satu naik tanya, tak eh, enak cerita. Ayah, ayah, ayah. Di mana cerita sama mak dulu? Salah sambung. Ayah, ayah, ayah. Di mana cerita sama mak dulu? Tangkap ansip kali. Mak, mak, mak. Di mana cerita jumpa ayah dulu? Itulah. Mak kau bawa naik Monda, naik motor. Mau sana, saya sini. Naik sana gembung, masuk angin, selesai. Tak enak ceritanya Tapi cerita solat subuh berjamaah ya, Masya Allah Mudah-mudahan anak cucu kita istiqamah Insya Allah Nanti kalau ada yang bertanya Siapa yang ngasih kuliah subuh tadi? Ustaz Somad Apa judul ceramahnya? Tanda cinta kepada Nabi ada tiga Apa yang tiga itu? Aku pun tak ingat apa-apa Jangan, Yang tak menulis Jangan sedih kenapa? Ada rekamannya Insya Allah Berapa kamera? Satu, dua, tiga, empat, lima Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Tapi saya tak yakin dah hidup dah tidak tapi insyaAllah kebaikan ada bersama kita semua Dan saya dipesankan Pusat selama hanya sampai jam 7 saja Karena itu kita ada akan tausiah lagi Di acara satu lagi kajian duha Habis itu kami pun akan pulang Menuju kota Medan Sumatera Utara Terima kasih, segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan yang lupa saling mendoakan Al-Fatiha Allahu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalaminirrahim. Malaikyo mending. Ia kita ambil, ia yawmiddin. setain. na'budu wa silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi. Allahumma j'alna min ummati Muhammad jadikan kami sebagai ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma syafi'na bi barakati Muhammad berikan syafa'at kepada kami dengan barakat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatil ula satukan kami bersama nabi Muhammad dalam jannatul firdaus ya Allah Allahumma j'al abna'ana wa banatina min huffazil qur'an jadikan anak-anak kami para penghafal Al-Qur'an ya Allah Allahumma nafa'na al ghala wal waba' wal -fasyil. Riba, zina, mungkar. Jauhkan bumi aceh, Nangrudaros salam daripada malapetaka bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allah maha penyihir tahu, Berikan taufik dan ridaya kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Allah maha penyihir nabi Muhammad Berikan taufikmu kepada kami, agar kami dapat beramal dengan amal yang Engkau cintai dan Engkau ridai, ya Allah. Allah maha penyihir nabi Muhammad saw. kami, wali-walina. Kedua orang tua kami, wali masyaikhina. Tuhan Tuhan guru kami, Wali Azwa pasangan hidup kami, Wali Zuriyatina anak cucu keturunan kami, Wali Man Aksana ilainya orang yang sudah berbuat baik pada kami, orang yang hadir pada majlis ini keluar dari pengajian ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya, Ya Allah. Walamarinatillah syafaidah yang sakit angkat penyakitnya, Ya Allah. Walarabiinillah anjamatah yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan solehah, Ya Allah. Walazibatillah zawajatah yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya, Ya Allah. Allah jimlana bi husnil khatimah anamiin. <t> Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya Terima kasih segala pelajaran. Mohon maaf segala kesilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, lewat Lewat, lewat. lewat, lewat. Tarik, tarik. Matu. Oh Alhamdulillah, bisa live Ayo channel love aja Oh ya ya Channel coffee Ya <laughs> Sukses Live tadi memang. Sesi sembeng ni. Eh. Belia mau deh. Ini ini live ini. <laughs> live YouTube. Oh, ya. tengok dia ya, nanti. Luah <laughs> pacai. dup dup macut-macut dari sini. Kali dia dengan Live, live. Lah YouTube, lah Aceh. Saya tak kalah YouTube. Foto aku dari pantai